damadi wa Esta TV na leo tunakuletea historia ya msanii Lingo. Lingo ni msanii wa Tanzania anafanya sanaa ya uigizaji. Ameanza kitambo sana tokea enzi hizo. Na movie ya kwanza kwa mimi binafsi ya kuweza kumtambua ni kwa ni movie ya Garage ambayo alicheza Lingo Chili na Majuto, Kipindi hicho nikiwa sijajua ni lini nitakuwa nami nitaweza kutangaza. Asalamu alaykum. Naitwa Lingo Mackintosh. Sipenzi wanapenda kuniita Ingo ameweza kufanya mahojiano na Esta TV na kutuelezea historia yake kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Jacobo William mkweche lakini kwa jina lile maarufu ambalo jina ambalo linaniingizia riski naitwa Lingo Marketing Tosh ila sometimes huaga natumia majina tofauti lakini haswa haswa natumia Lingo lakini pia sometimes natumia Mkweche kama Mkweche mimi nimezaliwa Dar es Salaam na nimekulia hapa hapa Dar es nimezaliwa katika hospitali ya Muiimbili uh, mimi ni mwenyeji wa songea kuna sehemu kuna itwayo Liuli Nyasa mi eh, mimi ni mwenyeji wa huko mimi eh, ni mtu wa songea Lingo vipi kuhusu elimu yako ndugu yangu anasema siku zote kizaliwa dar es form 4 mimi ndugu yangu sikupata elimu kubwa mimi nimeishia darasa tu hiyo ndio elimu yangu kwa hiyo sikubahatika kusoma sana wanasema siku zote mungu hawezi kukunyima vyote maanaelewa unaweza ukapewa kilema lakini mungu wawezi kukusesha mwendo kwa hiyo mimi nimeishia darasa la saba babangu sina levo yoyote ya kujendeleza huko Nashukuru Mungu amenipa kipaji nitaendelea nacho asiiishi kama elimu ya kujiendeleza basi nitasoma English kozi ili niongee Kiingereza na mimi niweze kusalimiana na wazungu hawa, you i'm fine hiyo shule imeisha kikubwa tu ni kupata lugha ya Kiingereza kuweza kuunganisha sana yangu kimataifa e, hapo lakini huko kwenye akili za shule sikupewa Hili pia tungependa kufahamu ni mtoto wangapi kwenye familia ya yenu ya baba na mama kwa ujumla Katika familia yetu mimi ni mtoto wa mwisho sisi tumezaliwa saba. Uh, mimi ni mtoto wa mwisho kabisa na ukiangalia sana kwenye muvi zangu naona napenda sana kulia lia so tena watoto wa mwisho tunapenda sana kudeka kwa kwa hiyo uh, mimi kwenye familia ni mtoto wa mwisho tulizaliwa saba lakini kwa bahati mbaya mmoja wa kwanza alitangulia mbele za haki Mungu amlaze pema dada yetu wa kwanza uh, alitangulia mbele za haki kwa hiyo sasa hivi tumebakri watu sita kwa hiyo mimi ni mtoto wa mwisho na ndio napenda sana kuliaria lia kudeka deka kwa mimi katika familia ni mtoto wa mwisho mwenyewe mwenye. jina la lingo lipata kama nilivyosema hapo awali mimi natumia jina la lingo katika sanaa yangu ili jina la lingo lina historia ndefu kidogo wakati nimeanza katika harakati za sanaa siku ili jina la lingo sikuanza nao hivyo nilikuwa natumia jina tofauti kidogo na wakati nimeingia kwenye kundi moja linaitwa sakata nilisha nyuma nilikuwa pale Kigogo nilikutana na plaza moja jina lake yanaitwa Smol kwa hiyo alivyoniangalia kaniambia mdogo wangu nataka nikupe jina na wewe katika sanaa utumie jina la lingo kwa hiyo mimi nikalipokea kwa mikono miwili lakini pia alinitabiria makubwa akaniambia mdogo wangu yani ili jina litakupeleka mbali na kutabilia makubwa na utafanya vizuri sana katika tasnia hii ya sanaa kwa hiyo nilipokea kwa mikono miwili sikuza rao. na kweli mpaka leo naona matunda ya brother ili jina kwa kweli limenipeleka lime, lime mbali na limeng'ala na limepokewa na mashabiki zangu kwa hiyo Nashukuru sana. Kwa hiyo jina lilianzia huko katika kundi la Sakata nilipokutana na Brother Smode. Ulianzaje katika sanaa yako? Ah, sana sanaa yangu pia ina historia ndefu kidogo lakini nita nitaielezea kwa kifupi. Mimi kwanza kabla ya kuwa mwigizaji, mimi nilikuwa na fani kama tatu hivi. Ah uh, ya kwanza nilikuwa mimi nacheza sana mpira. Yaani nilikuwa nacheza sana mpira. nilikuwa nacheza mpira kwanza ilifikia hatua nilikuwa nawashangaza watu. Nilikuwa naweza nikachonga corner nikaenda kufunga mwenyewe. <laughs> Kwa hiyo mimi kwanza nilianzia kwenye mpira lakini uh, after pia nilikuwa mwanaliaza nilikuwa nakimbia sana. Kwa maana sometimes kwenye movie zangu wanapenda kukimbia. Alafu kingine nilikuwa naiga sauti za viongozi, sauti za wasanii Kwaio nakumbuka kipindicho cha nyuma kipindicho alikuwa naitwa wakina mze majuto, akina bambo kwaio nilikuwa na michezo yao na sauti zao zile na, na iga kwaio napita katika majumba pale na gongaodi au sometimes nikiwa kutoka nje na wachekesha eh naishi pale magomeni kota kwaio kuna dada moja alikuwa naitwa yakosa alikuwa naona kipaji changu vile ninavoga sauti naigiza na nini kwaio aliniambia ah wewe kabisa kuingia katika filamu aye kuna kikundi kipo Kigogo kipindichwe nakumbuka kidedea ilivunjika kuna msanii alikuwa anaitwa masu alianzisha baada ya kutoka kidedea akaanzisha kundi lake pale Kigogo kwa hiyo dada yakosa kwa kuona kipaji changu ndo akaniunganisha na masu, kwa kwa mara kwanza nikaenda kujiunga katika kikundi cha sakata kilikuwa kinaitwa kipindi hicho kapa nilivyoelezea hapo awali ndo nikakutana na huyo brother Smodi mpaka kanipa hilo jina la lengo. Kwa mi sana sanaa yangu aa, ilianzia hapo Kigogo kwenye kundi la sakata. E, mpaka kufika hapo aa, nika baada ile kundi kufunjika nikaenda kujiunga na kundi la Tamba kipindi hicho musabanzi Ndo mpaka leo unafyo, una katika sanaa yangu lakini kwanzia nilianza huko kwa kifupi Je mpaka sasa umeweza kushirikishwa katika movie ngapi? Ah uh, movie mimi nilizoshirikishwa kwa kweli ya uh, uh, siwezi kuzihisabu na siwezi kuzikumbuka zote lakini movie ambazo nimefanya mimi mwenyewe ndo naweza nikazikumbuka ambazo uh, nimeziandaa mimi mwenyewe zinaweza zikafika kama kwenye kwenye hivi au 28 uh, ambazo ambazo hizi ni movie zangu mwenyewe kama 28 au 30 hivi lakini movie nilizoshirikishwa kwa kweli Aswezi siwezi kukumbuka unajua sometimes unaitwa huku, unaenda huku, labda kumecheza sinema kadhaa asizwe kuzikumbuka zote kusema kweli lakini movie ambazo nimeziandaa mwenyewe ndizo nakuwa na hesabu nazo kama 28 au 30 hivi ambazo nimeandaa mimi kama mimi je unafani gani nyingine tofauti na kuigiza fani nilokuwa nayo mimi nyingine kama nilizokuambia kwa mimi nina kipaji sana cha kucheza mpira mimi nacheza sana mpira na Uh, mimi kibaji changu hichi cha mpira naweza nikasema sidhani kama kuna mchezaji mwingine ana uwezo kama wangu mimi sema ndo hivyo tu nimeingia kwenye sanaa ya uigizaji kama nilivyokuambia kipaji kingine chichukua nacho kwenye mpira kwa na uwezo wa kupiga kona alafu nikaenda kufunga mwenyewe yani uwezo huo mimi ninao lakini kama nilivyokuambia pia na kipaji kingine cha riaza sasa hivi nimenenepa na unene wangu lakini mimi kikimbia ndo mtu wa kwanza kama ningeamua kukimbia riaza leo pia Tanzania ngejizolea midali kwa sababu mimi na uwezo wa kukimbia baadaye nakimbia na visigino vidole vinasimama juu uwezo huo mimi ninao sema tu kwa sababu ya maigizo tu lakini kama nitarudi kwenye riadha mimi naamini Tanzania itegemea ya kimataifa. Una tuzo ngapi au ulishapata tuzo ngapi? kuhusu tuzo mimi bado sijawahi kuchukua tuzo. Lakini pia uh, mimi ninavyoona pia tuzo zetu bado hapa za Tanzania eh, katika upande wa maigizo vinaona bado tuzo kama hazina mwamko, Hazina mwamko, haizina mwamko mkubwa. Kwa na imani serikali yetu inafanya bidii kubwa sana ili tuzo zetu ziwe bora zaidi. Na nadhani inshallah uh, Mwenyezi Mungu anapojalia heri naamini hizi tuzo zitakuwa kubwa sana katika nchi uh, yetu Tanzania na sio Tanzania tu yake bali dunia nzima zitakuwa bora zaidi. Naimani imani serikali ipo na serikali yetu ni skivu sana. Amina, amini naamini mambo mambo yatakuja kuwa sawa. Na naamini kwa uko ya safari mimi nitakuja kuchukua tuzo na mashabiki zangu watafurai. Eh, mimi imani hivyo lakini kuhusu tuzo bado sijawahi kuchukua lakini ninaomba sana serikali yangu eh, iziboreshe izituzo ili ziwe vizuri lakini pia eh, na wasimamizi wetu wanaosimamia hizi tuzo waweze kujifunza kwa wenzetu huko eh, wanafanyaje za watu eh, waweze kuziboresha zaidi ili ziweze kupendwa na na, na, na, na Watanzania wote ili mambo yaje kuwa sawa zaidi. Vipi kuhusu familia? Unawake wangapi? Una watoto wangapi? Ah, kusu kuhusu familia kwa sasa hivi ni lazima kutokana mimi sasa hivi umri unaenda, kwa hiyo kwenye swala la familia ni lazima. Mimi nimejaliwa watoto wawili, wote eh, wa kike. Mmoja anaitwa Ernest ndo wa kwanza, lakini pia huyu wa pili wa mwisho anaitwa Na Nawapenda sana watoto wangu. Ah, na kuhusu koa hivi suni, e, mtarajie ndoa kubwa tu kutoka kwangu mchumba wangu naishi naye mpaka sa hivi tunavyozungumza hapa nipo naye kwa hiyo wakati wote wa tutafunga ndoa Mungu ya heri nampenda sana anaitwa bibi Ezekiele anamjua Mungu anampenda Mungu mashallah na misku siku zote niliomba Mwenyezi Mungu anipatie mke mwema kama huyu na ndio maana anasema kwenye dini mke mwema anatoka kwa Mungu. Kwa hiyo na nilivuta subla ndo huyu mke mwema ametoka kwa Mungu. Masha siku yoyote tutafunga ndoa. Unependa kufahamu yapi malengo yako katika sana ah, Sana yangu na mipango nayo mikubwa sana. Na ndomana maana kuna kipindi hapa cha katikati nilitulia sana sikufanya movie yoyote bali nilikuwa najiandaa ili mashabiki zangu au watanzania kwa ujumla waweze kupata kitu bora kabisa kutoka kwangu. Ndomana maana nilikaa kimya na wahenga wanakuambia siku zote kimona Kobe amenama basi jua anatunga sheria. Kwa hiyo sasa hivi nimejipanga na tayari nimefungua pia na YouTube ili e, mashabiki zangu waweze kupata e, kazi zangu hapo. Kwa hiyo kwenye YouTube eh ukiingia pale unaandika lingo lingo. Unaweza ukaona kazi zangu pale. Tayari kuna kazi inaitwa maiti ya mteja. Iko pale lakini pia kuna kazi inaitwa kishoka zote ni full movie ambazo ziko pale unaweza kwenda kuzitazama katika channel yangu ya YouTube inaitwa Lingo Lingo. Kwa hiyo ukitazama tutajua Lingo na kuja na ujio gani. Lakini pia mashabiki walikuwa wana, wana, wana, wana, wana sana maoni yao katika eh katika account yangu ya Instagram kwa nini Lingo auonekane katika eh, media yoyote. Lakini sasa hivi pia eh, kuwapa habari njema kabisa nitaonekana eh, katika DSTV eh, katika channel 160 stini katika chaneli 160 eh katika kipindi cha kitim timu. Kwa hiyo nitaanza kuruka pale. Kwa hiyo eh, nimewapa habari njema ili mweze kukaa tayari wakati wote. Eh mtaanza kuniona naruka pale kitim timu. Eh kwa hiyo mambo yatakuwa mazuri kabisa. Ndio maana nilikaa kimya nilikuwa najipanga. Kwa hiyo inshallah mwenye hazibu Mungu ya heri utaanza kuniona pale kitim timu. Lakini pia kama nilivyowaambia nina channel yangu ya YouTube nimeifungua inaitwa lingo lingo waende pale wakaone eh, filamu yangu mpya kabisa inaitwa Might Mteja lakini pia filamu nyingine inaitwa Kishoka zote mbili ziko pale full movie lakini pia Instagram eh, natumia lingo mkweche kwa hiyo mtu anaweza kaingia katika insta ya uh, katika account yangu ya Instagram lingo mkweche kwa hiyo pale juu nimeweka link ambayo inaweza kuwapeleka moja kwa moja waweze kuingia katika channel yangu ya YouTube Nawapenda sana mashabiki zangu. Ae, na nawapenda sana. Nawapenda na hapo na studio, Mungu awabariki, wa awape maisha marefu inshallah. Na huyo ndio alikuwa lingo ambayo ameweza kutuelezea mambo mengi kuhusu maisha yake, historia yake kwa ujumla. Ulikuwa nami mwanzo mpaka tamati. Pia usisahau kuwashirikisha ndugu jamaa na marafiki kuendelea kuungana nasi wakati wote hapa hapa ambapo anaweza kujipatia historia mbalimbali mbali kupitia chaneli hii ya Esther TV. So jambo raisi kama unavyofikiria wewe umeelewa usidanganyane ule siyo kitu kingine sasa hizi zoni, maana naona mnakubana, hapa mna, si unaubana. Wewe unanidanganya. Nakujua. Mimi ni mpongo hapa mtani. Unaelewa siji? Unaelewa kabisa mimi mtumziba na, na mimi na watoto watatu. Mimi na mtoto wangu Chris wa kiume na mtoto wangu mwingine anaitwa Ness, mwingine anaitwa Nila. Sasa huyu bwana mdogo anakubishana na mimi vitu vingine sio vya kubishana. Vitu viko wazi. Tunabishana nini? Mtoto huyu, zilizoni ninacho kubishana nae. Eh? Unabishana nini? Huyu asidanganye, mwili watafunga biskuti Biskuti. Eh biskuti kwa mwili wake unavona no, no, no. anavunja you biskuti na Namila na Crisi pamoja na na nani? Na Ernest. Nyuuzi medondosha miwani kwa know, hiyo dogo yangu. Ni shindwa kuvunja biskuti.